Psalmul 126 al Agapii. Doamne, la Agapia, cu Duhul Înțelepciunei, prin rostirea lui I. Agapii, buzele inimilor noastre ai binecuvântat! Doamne, la Agapia, prin Duhul Înțelegerii, sensurile lui I. Agapi, din pecețile cărții vieții pentru noi le-ai dezlegat. Doamne, la Agapia, Pana adusă de Duhul sfatului, ca un porumbel pe creanga sufletului nostru a cântat. Doamne, la Agapia, Duhul bunei credințe, piatra cea albă pe care scrie I Agapii ne-ai dat. Doamne, la Agapia, Duhul Cunoștinței, Mărgăritarul minunat al lui Agapii ne-a arătat. Doamne, la Agapia, Duhul Tăriei, Blândețea aripei Tale ne-a mângâiat și ce înseamnă Tăria lui Agapii am aflat. Doamne, la Agapia, Duhul temerii de Dumnezeu cu roa lui, I, Agapii, pe fruntea gândului nostru ne-a sărutat. Doamne, la Agapia, o pană de foc, Arhanghelul Gavril în mâna cugetului nostru a așezat și în salmi, I, agapi, am cântat. Doamne, la Agapia, flaca la vie a lui I. Agapii, Arhanghelul Mihail, în vocalele gândului ne-a turnat și consoanele gândului tău le-am învățat. Doamne, la Agapia, pașii părinților spre I. Agapii i-am purtat, cheia legii bilii ne dat și porțile tale deschise pentru noi au stat.